Сьогодні я соромлюся їх цитувати. Калайда вірив у мій талант. Я теж вірив. Колись. Тепер я хочу повірити заново. Ондечки, вони сидять поруч на возі, Малий Петруня і Калайда. Хлопчик розповідає, що прочитав за день. А Калайда, як треба розуміти прочитане. І що прочитати? І зараз дістане книгу, яку приберіг, Дебосоного читальника. Грошей, щоб купляти книжки, у мене малого не було. Батько ледве стягався на підручники та зошити. Калайда давав мені книжки читати. На день, на два, на три. Якого обсягу книга? У ті роки я навчився швидко читати. А може Калайда, якщо в добрім настрої, якщо не щемлять на дощ обрубки його в ніг, розповідає про бої з кінцями. Він тоді був зовсім юний. На стінці його боковушки висіла пожовкла фотографія. Він у довгій шинелі в будьонівці, обличчя таке дитяче, з дорослими очима. Чи про зустрічі з молодим Течиною у Києві, чи мандрівки з капелою Леонтовича по Україні в 20-х роках, або про зустріч і розмову з Горьким, або про комуну яку він організував десь на Звенигородщині. Тут, на цім клинку Пакульського поля, кров Калайди. І було б її більше, і була б тут могила Калайди, якби не тітка Ольга, яка його знайшла і виходила. У тітки Ольги він і залишився. Бо дружина з дочкою загинули в ешелоні евакуйованих ще в 41-му. А на сина... Прийшла похоронка уже у повоєнне літо. Я звернув на стерню. Вогнище догоряло. Хлопчик гарячково гортав книжку. «Удома дочитаєш?» «Ой, треба книжку дядькові Калайді завтра віддати, бо він нових книжок привіз. А мачука Гасу не дозволяє палити. Полум'я сійнуло іскрами в ніч і згасло. Так я дядькову погнав? Будь щасливий, хлопче». «Будь щасливий! Бувайте й ви здорові!» Уже із свині гукнув, на який сидів бочком, звісивши ноги. У піднятій руці спалахнув солом'яний верчик. При тім мінливим червонястим світлі хлопчик читав, поклавши книжку на коліна. «Я відчув, якщо не піду зараз за цим вогником, уже не піду ніколи і помру живим, як зерно» яке упало в землю, але не проросло. І тільки ну, я рішився, край вечірнього неба нахилився до мене. Ближчі зорі стали великі, наче яблука Антонівки в наших поліських садах отакої ось вересневої пори. Чумацький шлях стелився через усе небо широким білим пасмом. Метеори роїлися, як золоті джмелі, у проміння ранкового сонця світло від зір розлилося по землі і став день От клуні до кладовища промінилися рядочки м'ястолистого тютюну на клапкові поля навколо ближнього яру зеленіло молоде жито Польовою дорогою від села до ближнього яру йшла жінка в довгій спідниці і вишитому червоним фартусі у біли з парашутного шовку ковтині, і в такій же, з парашута викроєній хустці. З під хустини вибивалося руде волосся. Жінка пройшла мимо, не бачачи мене, я усе ще існував у іншому часовому вимірі. І тільки тепер я з душевним трепетом упізнав у жінці матір свою, і весь той травневий 45-го року день. До найменших подробиць, ніби я вже жив не своїм, а тим далеким часом, відкрився мені. Зранку по селу на правлінському жеребці носився покришень і гукав у двори. «Бабоньки, перемога! На мітинг, бабоньки!» Мітинг був серед дня, біля клубу. А до мітингу ми з матір'ю святково-вбраною ходили у ближній яр пощавель. Мати вела мене за руку. Досі пам'ятаю тепло її шкарубкої долоні. А потім ми побачили...